Učenje je 1485. godine u medalinu pokraj Meride u kastili Njegovi roditelji imali su puno časti, ali malo novaca. Bio je pametan i dobar u svemu što je radio, pa su ga roditelji s 14 godina poslali na školovanje u Salamanku. Njegov otac, inače po zanimanju kapetan pješaštva, htio je da mu sin studira pravo. Ta je profesija uz ugled donosila i pozamašan novac. Ali u Salamanki je sin pokazao i drugu stranu svog karaktera. Postao je okrutan, svadljivi nagao i vrlo je brzo njegovo ponašanje zabrinulo roditelje. Uz to djevojke i žene zanimale su ga više od prava. Nakon dvije godine sin se na očaj roditelja vratio kući bez diplome. Vrijeme je provodio sanjareći u odlasku u Novi svijet, kojeg je Kristofor Kolumbo otkrio za španjonsku krunu. Kako bi bio što bliže ostvarenju snova, preselio se u okolicu Kadiza, luke iz koje su se ekspedicije upućivalo u Ameriku. On se nadao da će netko zapaziti jakog i s oružjem vještog mladića koji se želi istaknuti u novom svijetu. I napokon je dobio svoju prigodu. Don Nikolas Deovando opremao ekspediciju prema Kubi i odabrao je tog mladića za njezinog člana. Ali onda je druga velika ljubav odgodila put u novi svijet. William Prescott u knjizi Osvajanje Meksika piše. Dok se penjao preko nekog visokog zida, kako bi došao u stan neke dame s kojim je imao ljubavnu aferu, popustio je kameni zid i on je žestoko pao na zemlju i ostao zatrpan ispod ruševina. Zadobio je ozbiljna nagnječenja koja su ga spriječila da se ukrca na brodove koji su kreteli prema novom svijetu. Dvije je godine morao ostati kod kuće. A onda mu se otvorila nova mogućnost. Malen odred brodova isplovljavao je prema indijskim otocima. Bilo mu je 19 godina kada je pozdravio obale rodne zemlje. taj 19 godišnjak se iskrcao na karibskom otoku Hispanjola. Tamo će ostati nekih šest godina. Prvo je dobio komad zemlje i bavio se poljoprivredom. Onda je postao bilježnik u gradskom vijeću. Na Hispanjoli je dobio sifilis i ta ga je bolest spriječila da ode u ekspediciju prema Južnoj Americi koju su predvodili Diego de i Alonso de Ojeda. Tu ga je zapravo poslužila njegova luda sreća. Ekspedicija je najme loše završila. Godine 1511. oporavio se od Cifilisa i krenuo s Djegom Velaskezom, koji je predvodio ekspediciju koja je trebala pokoriti Kubu. Takav ga je način života više zanimao od poljoprivrede. Ostalom, kada je kao 19-godišnjak došao na Hispanjolu, odmah je prvom službeniku kojeg je našao rekao kakve su njegove namjere. William Prescott piše. Odmah po iskrcavanju otišao je u guvernerovu kuću, kojeg je upoznao još u španjorskoj. Don Nikolas de Ovando bio je na nekom pohodu u unutrašnjosti otoka, pa ga je primio njegov tajnik, kojimu je odmah rekao da će dobiti dobar komad zemlje na kojemu će se moći naseliti. ali ja nisam došao kopati zemlju poput seljaka, odgovorio je mladić. Ja sam došao po zlatu. Uskoro će taj mladić imati zlata u izobilju. Samo da bi došao do tog zlata, taj će čovjek morati na nevjerojatan način srušiti jednu veliku civilizaciju. Ime tog čovjeka je Hernan Cortes. Kortes se istakao na pohodu na Kubu i zadobio je prijateljstvo i povjerenje Diego Valaskeza, koji će postati guverner otoka. Kortes je dobio izdašan dar u zemlji i robovima i postao je glavni činovnik u guvernerovoj blagajni. Dva je puta izabran i za gradonačelnika Santiago i počeo se isticati kao jedan od najboljih Valaskesovih ljudi. Jedan je suvremeni opisao Kortesa kao čovjeka, čije su držanje, način razgovora, jedanja i odjevanja odavali velikog gospodara. S druge pak strane, njegov karakter ga je barem dva puta doveo u veliku nevolju. Prijateljstvo s guvernenom je tada došlo na kušnju, a Cortes i glavi u zatvoru. Prvo je Cortes obećao brak jednoj lijepoj dami iz ugledne obitelji Suarez i nije namjeravao to obećanje održati Suarez su se žalili guverneru koji se pak pokušao približiti jednoj od tri sestre te lijepe dame koje Cortes obećao brak onda se Cortes uplao u opaki i prevrtljivi svijet politike u novom svijetu guverner je smatrao da je on na čelu urote koja se spremala i strpao ga je u zatvor rešetke nisu zadržale Cortesa William Prescott piše Cortes nije dugo ostao u zatočeništvu Smislio je način na koji će otvoriti bravu okova kojima je bio vezan i nakon što je oslobodio svoje udove, otvorio je prozor pomoću tih okova. Bio je zatočen na drugome katu. Uspio je skočiti na pločnika da se ne ozlijedi i da ga nitko ne primijeti. Tada je pobjegao u obližnju crkvu i tamo zatražio zaštitu. Galazquez nije htio provaliti svojskom vojskom kako bi uhitio Korteza i tako se sukobiti s počnom katoličkom crkvom, ali je oko crkve postavio stražu. Kortez je nekoliko dana boravio u crkvi, ali jednom je neoprezno izašao na otvoreno i tada ga je primijetio jedan od stražara po imenu Juan Escudero. On je napao Kortesa, došli su i drugi stražari i Kortez je opet završio u zatvoru. Juana Escudera će kasnije Cortes objesiti zbog nekog prekršaja. Vlasquez je zatočenika zatočio na jednom brodu koji je trebao otploviti na Hispanjolu, gdje mu se trebalo suditi. William Prescott piše. Sreća ga je opet poslužila. Nakon puno truda i pretrpljenog bola, uspio je provući svoja stopala kroz okove. Tada se oprezno popeo na palubu i pod okriljem mraka spustio se u čamac koji je plutao pored broda. Otisnuo se sa što manje buke od broda. Kako se približava približavao obali, struja je postajala sve jača. Oklijevao je uploviti u nju i, kako je bio sjajan plivač, bacio se u more s čamca. Struja je bila jak, ali ruke čovjeka koji se bori za život bile su jače. Tada se Kortesu ponovno osmijehnula sreća. Pomirio se s guvernerom, Suarezovi su se pomirili s Cortesom i nedavni zatočenik je ponovo postao tajnik blagajne guvernera Kube. Dobio je veliko imanje u okolici Santiaga s puno robova. Bartolomeo de las Casas, dominikanski misionar u novoj zemlji i pisac povijesti Indija, kojima je opisao uništenje domorodaca, piše da je sve to stečeno na veliku muku domorodačkog stanovništva Kube. Ali Cortes se na to nije obazirao. Njemu imanje, tajništvo, blisko s guvernerom i brojni robovi nisu bili dovoljni. Na Kubu se vratila jedna ekspedicija sa sjajnim vjestima i Cortes je vidio svoju prigodu. U godine 1518. Dijegove Laskezi je poslao svog nečeka Juana de Grijalu na ekspediciju koja je trebala istražiti područje koje danas zovemo Srednja Amerika. Mala ekspedicija od četiri broda isplovila je s kube 1. svibnja 1518. godine. Prvo su doplovili do otoka Kodzumel, otoka Lastavica. Španjolci su se iskacali onda na obali poluotoka koji se danas zove Jukatan i bili su zaprepašteni onim što su vidjeli. Posvuda su bili tragovi jedne velike civilizacije. Jean Descola u knjizi Konfistadori piše. Kuće su bijele s prozorima živih boja, kao u Andaluziji. Veličanstveni kipovi prikazuju vladare ili bogove. Neobični su znakovi ugravirani u kamen. Ceste su lijepo popločane. Stanovnici postaju pitomi i trude se s pridošlicama stupiti u najnužniji razgovor. Na ušima, gležnjevima i zapešćima nose zlatna zrnca. Na tom, dakle, području ima zlata. Na pitanje Španjolaca, domorodci izgovaraju riječ Mehiko i pružaju ruke prema zapadu. De Grijalova i njegovi ljudi stupili su u kontakt s velikom civilizacijom Azteka. I na Kubu su došle vijesti o toj razvijenoj civilizaciji i njezinom bogatstvu. Diego Valaskeć je opremio novu ekspediciju. Cortes je bio idealan za zapovjednika te ekspedicije. Iva Lasked mu je dao zapovjedništvo. Cortes je počeo skupljati ljude i u tome je bio dobar. U manje od mjesec dana sakupio je šest brodova i tristotinjak ljudi. Ali onda se guverner predomislio i namjeravao je oduzeti Cortes u zapovjedništu. Ovaj pak požurio po kubanskim lukama skupljati ljude kako bi se što prije otisnuo prema Meksiku. 18. veljače 1519. godine Hernan Cortes isplovio s 11 brodova, 508 vojnika, stotinjak mornara i 16 konja prema Novom svijetu. On će s tom šačicom vojnika srušiti veliku i moćnu aztečku civilizaciju. Bio je to jedan od najnevjerojatnijih i najkrvavijih pothvata u povijesti. Korta je bio neumoljiv, odlučan i okrutan. Uvijek je pred sobom imao cilj i nikad ga nije gubio iz vida. Usto, to na tom ga je pothvatu pratila sreća. Čak mu je i religija Azteka išla na ruku, govori dr. Stašo Orenbacher s Instituta za antropologiju u Zagrebu. Ta je religija je stovito kompleksna i ne možemo se nadati ni da ćemo početi sa zapravo ja malo ozbiljnije govoriti, niti sam ja specijalist za artičku religiju, to je doista jedno vrlo, vrlo veliko područje. Srećam se u tomu relativno dosta zna radi toga jer su, jer postoje zapisi iz vremena osvajanja. Međutim, mora nam biti jasno da ta religija azteka i sama ima vrlo dugačke korijene, vrlo duboke korijene u dalekoj, dalekoj prošlosti. Jel? Dakle, one nisu ništa baš radikalno novo izmislili u svojoj religiji što nije već stoljećima i tisušećima postajalo u, u ranijim civilizacijama koje su im prethodile. To je u prvom redu jedna mnogoboška religija, dakle masa raznih božanstava je tu prisutna. To je e, religija u kojoj šamani i šamanizam su jedan vrlo bitan element. I to je jedna prilično krvava religija koja to za, za održavanje kozmosa, za, za održavanje svijeta traži prinošenje ljudskih žrtava. Ja bi sad mogao nabrajat različite bogove koji su bitni ili više ili manje bitni. Spomenuo sam vici počlija Boga rata, Tlaloka, Boga kiše, bilo je nekoliko bogova stvoritelja, Kecalkoatl je jedan od njih i to je vrlo poznato i vrlo široko rasprostranjeno božanstvo. Panteon njihov je, je ogroman. Možda bi još jedan put samo spomenuo tog Kecalkoatla koji je specifičan po tomu što je on zapravo dobar bog astički. On je bog, on je bog koji ne traži ljudsku žrtvu. On je e, u izvjesnom smislu e, prometejska figura. On je naučio ljude mnogim stvarima u radnji i, i druge bitne stvari povezane sa Venerom. I on je bog koji progna i čiji se povrat tako Kako je ta kompleksna religija pomogla Cortesu u osvajanju države Azteka? u religiji posebno mjesto zauzima bog Quetzalcoatl. Njegovo ime dolazi od riječi Quetzali, koja znači pero na repu ptice Quetzal i Quetzal, koja znači zmija. Huacalcatl je pernata zmija. Njezini prvi prikazi mogu se naći već u vrijeme civilizacije grada Teotihuacana, koja je cvala od 3. do 8. stoljeća poslje Krista. U to vrijeme to je božanstvo bilo bog vegetacije i povezano je s bogom kiša Tlalokom. Dolaskom Tolteca, koji uništavaju civilizaciju Teotihuacana i koji vladaju Središnjim Meksikom od 9. do 12. stoljeća, mijenja se i značenje Kveçalkoatla. Tolteci naglašavaju rat i potrebu ljudske žrtve kako bi se zadovoljili bogovi i on postaje bog jutarnje i večernje zvijezde i njegov hram je središte religijskog života u Tuli, gradu sjedištu Toltečke države godova Azteka čija vladavina nad Meksikom počinje u 14. stoljeću, kojecalcotl postaje zaštitnik svećenika, izumitelj knjiga, zaštitnik zlatara i drugih obrtnika i identificira se s planetom Venerom. Quetzalcoatl je bio simbol smrti, ali i uskrnuća. Povratak Quetzalcoatla očekuje se svake 52 godine. I to je Cortesa poslužila sreća. Vrijeme povratka jednog od vrhovnih bogova aztečkog panteona pao je baš u trenutak kada se Cortes iskrcao Meksiku. Osmog studenog 1519. Cortes je na čelu šačice svojih vojnika i oko tisuću domorodaca koji su mu se pridružili ušao u Tenočtitlan, grad od možda par stotina tisuća stanovnika. Taj je grad bio sjedište aztečke države. Tamo ga je dočekao aztečki vladar Tlatoani po imenu Montezuma ili Moctezuma Jedan od Cortesovih konkvistadora po imenu Bernardino de Sahagún je ovako u svoje knjizi opisao taj susret. Moktezuma se odjenuo i pripremio za susret sa svojim prinčevima, glavnim ljudima i plemićima. Onda su otišli dočekati Kortesa. Pripremili su prekrasno cvijeće i postavili ga u tikve koje su koristili umjesto vaza. U sredinu suncokreta i magnolija postavili su pak žute magnolije i cvjetove kakava i od toga su napravili vijence za glavu i ogrlice. I nosili su zlatne ogrlice, ogrlice s privjescima i ogrlice s dragim kamenjem. I kada se Moktezuma susreo s kortesom, obdario ga je darovima. Dao mu je cvijeće, na njega je stavio ogrlice, objesio vijence oko vrata i postavio ih na njegovu glavu. Tada se prostro pred njime stavio zlatne ogrlice i sve darove za španjolce. Onda ga je korte pitao, jesi li to ti? Nisi li ti taj? Ti si Moktezuma? I Moktezuma je odgovorio, da, ja sam Moktezuma tada se uspravio kako bi dočekao Kortesa licam u lice pognuo je glavu protegnuo se i stajao čvrsto i tada se obratio u ovim riječima naš gospodine dobrodošao si u našu zemlju Astečki vladari je mislio da je u gradu liku Kortesa došlo u tjelovljenje quetzalcoatla kortes je i te kako iskoristio tu dobrodošlicu Kuacalkuatla su Asteci smatrali i za izumitelja kalendara, jednog od najvažnijih izuma u povijesti svake civilizacije. Kalendar je za Asteke i za ostale civilizacije imao krajnje praktičnu vrijednost. Određivao je vrijeme kada se treba svijeti, a kada kupiti urod. Ali imao je svoju ceremonijalnu vrijednost. Astečki kalendar je zapravo kombinacija dva kalendara. Imate e, ovu svjetovnu sumčevu godinu od 365 dana 18 mjeseci od po 20 dana plus pet nekakvih nesretnih dana koji se dodaju pa je to onda 365 i imate obredni kalendar koji ima 260 dana niko točno ne zna zbog kutije ta brojka izašla i sad se ta dva kalendara kombiniraju i iz, iz njihove kombinacije zapravo dolazi ta magična brojka od 52 godine svake 52 godine se ta dva kalendara poklope ne? a svaki dan unutar Astečkog Kalendara, ima svoje ime, ima svoj broj, ima cijeli niz obilježja i kvaliteta koji uz to ime i uz taj broj idu i zapravo nosi cijeli niz koje kakvih transcendentalnih značenja. Tako da je svaki dan užasno bitan i, i omogućuje da se stvari predviđaju, da se tumače. A steci su kao i svi drugi u tom prostoru imali ciklični, ciklički pojam o vremenu. Dakle, vrijeme nije linearno koje ide od pamti vijeka pa do beskonačnosti, nego ide u krug. A steci su bili uvjereni da živi u, petom, u svijetu petog sunca. Četiri svijeta prije toga su propala. Da bi nastavili živjeti u tom svijetu petog sunca, da taj svijet petog sunca ne bi propao, upravo radi toga treba podnositi ljudske žrtve da bi se hranili bolovi i da bi održali stanje, da bi držali kozmos. Tolteci su bili narod koji je počeo s militarizacijom Srednje Amerike. Do njihovog vremena postojale su vojske, maje su imale značajnu oružanu silu, ali Tolteci su prvi stvorili vojničke redove koji su nosili imena Jaguara ili Kojota. Tolteci su naglašavali rat i njegovu važnost, ali Tolteke i njihovu državu srušili su nomadi zvani Čitimeka. Asteci su svoju državu stvorili vojnim osvajanjem. Bernal Díaz de Castillo ovako je opisao arsenal kojeg je Moktezuma pokazao španjolcima. Bio je to moćen arsenal iz kamenog doba. Moktezuma je imao dva arsenala prepuna svakojakog oružja. Mnoga su bila ukrašena zlatom i dragim kamenjem. To se oružje sastojalo od štitova raznih oblika, saplji i širokih mačeva kojima se vitla sobje ruke i čija je oštrica od kremena koji je tako oštar da sječe mnogo bolje od španjolskih oštrica. Tu su koplja koja su duža od naših i koja imaju oštrice od kremena. Vrhovi koplja tako su oštri da mogu probiti najjači štit i režu poput britve. Taj vojska u pokolnosti držala 38 vazalnih provincija ali Azteci nisu poznavali metalurgiju i njihova sa vojska nije mogla nositi sa španjolskom. vojna tehnologija je bila vrlo jednostavna zapravo i nije bila nikako dorasla onome što su Španjolci donesli sa sobom. Vratnici su imali nekakve barem ovi profesionalni. Vodeći ratnici su imali nekakvu zaštitnu opremu, ali ta njiho zaštita nije bila ni izbliza dovoljna da zostavi mačeve ili, ili arkebuze osvajača. Recimo imali su nešto nalik na mačeve oblikom, ali to su bili drveni, drveno oružje u koje su bili unutra uloženi noževi od obsidijana. Je nešto što je oštro, nešto što možete napraviti prilični darmar ako je to oružje koje se upotrebljava. Međutim, opet je neosporedivo sa onim što su imali europljani. Uglavnom je ta ratnička tehnologija bila temeljena na kamenu i drvetu. Ja, bilo da je to onaj kamen za, za sjećanje ili da su to nekakve toljage i, i buzdovanje ovakve stvari, pračke i onda složena oružja od tih materijala koja su djelom napravljena od drveta a djelom od tih drugih materijala. Godine 1871. britanski antropolog Sir Edward Bernard Taylor predložio je teoriju po kojoj je žrtva izvorno bila dar bogovima kako bi se osigurala njihova naklonost ili smanjilo njihovo neprijateljstvo. Kasnije je žrtvovanje postalo odavanje počasti. Više se nije nužno od bogova zahtjevalo nešto. Škotski enciklopedist William Robertson Smith smatrao je pak da je žrtvovanje bilo napor da se postigne zajedništvo kako između članova neke skupine, tako između ljudi i boga. To se zajedništvo izražavalo kroz zajednički objed. Tako je Smith pokušao objasniti običaj da se žrtva ili dio nje pojede tijekom ili nakon žrtvovanja. Žrtvovanje u krvi bilo je rašireno. Žrtvovale su se u pravilu životinje. U staroj Grčkoj domaće životinje poput koze, bika, konja ili ovna prinošene su kao žrtve. Iste su životinje žrtvovane i u Indiji, ali uz životinsku žrtvu postojala je i ona ljudska. Ljudske žrtvo imate i u staroj Kini, imate i u Stare Mizopotamije, imate zapravo posvoda. Prema tome, to nije ništa što je nekakva njihova aberracija ili nešto posebno ili čudno. U izvjesnom smislu je dovedeno do ekstrema upravo za vrijeme Azteka, ali do, to ćemo, do toga ćemo doći. Azteci su proglasili velim sebe nekakvim izbranim narodom koji je bio zadužen, koji bi bio zadužen za to da održava bogove nahranjenima, jel a za to su bili potrebni ratni zarobljenici koje se žrtvovalo na hramovima E, najviše u samom Tenočititlanu, ali i drugdje. Možda prvo da velim kako je to žrtvovanje izgledalo. Jel? Zarobljenici bi se e, dovodili na glavni trg, zatim bi ih se vodilo po stepenicama uz piramidu do hrama koje je stajao 20, 30, 40 metara visoko gore na vrhu piramide. Tamo je stajao jedan obredni kamen ili altar i onda bi četvero e, svećenika pograbili tu žrtvu leđima preko toga žrtveno kamena i glavni svećenik peti bi sa najčešće obsidijanskim ili, ili kremenim nožem u jednim udrcem prsa i izvukao srce još dok je kucalo. I nakon toga bi se žrtva bacila dole sa piramidi natrag u podnožje, tijelo bi se raskomadalo, glava je išla na hrpu glava koja se ta gomila glava koja se zvala compantli, često je prikazana na, na reljefima, je negdje postojala tu u blizini, a ostali dijelovi tijela, neki od njih bi doista onda bili konzumirani u jednom ritualnom kanibalističkom obradu. To žutovanje ljudi bilo je s jedne strane uvjetovano religijom Astečkom, međutim smatra se da je ekspanzija Astečke države dobrim dijelom e, krenula u momentu kada su e, oni koji se vodili shvatili da se to može upotrebiti kao silno sredstvo za strašivanja i na taj način da se može držati u pokolnosti veliki dio stranih populacija tako da su dobrim dijelom te zavisne države koje su Astijetice držali pod sobom bile pacificirane, bile primirene i nekako držane u, u strahu upravo zbog toga jer su se bojale rata, jer su se bojale da će još ljudi izgubiti na taj način što će biti odvedeni u roblje i žitovani bobovima s druge strane je cijeli njihov svetonazor, Astički svetonazor i ta potreba da si hrani bogovi ljudskom, ljudskom krilju ljudskim srcima Značila je ujedno da je i najveća počast za ratnika, najčastnija smrt ratnika je bila da on bude zarobljen i da bude žrtvovan bogovima. To su oni zvali cjetna, cjetna smrt. Tako da su kad neki ratnici i dobrovoljno išli. Jel? Prima tomu to ima jako puno finesa, to nije jedna ovako crno stvar koju možemo jednostavno promatrati. To je, to je prilično jedna kompleksna, kompleksna pojava. U kolku su Asteci žrtovali 53 Španjolca i nešto veći broj njihovih saveznika, kojima je bilo dosta Astečke vladavine. Ali ponekad je broj žrtvovanih bio puno veći. William Prescott u knjizi Osvajanje Meksika piše. U velikim prigodama, poput krunjenja kralja ili posvećivanja hrama, broj žrtvovanih postao je zastrašujući. Godine 1486. na posvećenju velikog hrama Kvitsli počtlija, zatočenici koji su nekoliko godina čuvani za tu prigodu, dovedeni su u glavni grad iz svih dijelova carstva. Svrstani su u redove i tako stvorili povorku koja je bila duga gotovo dvije milje. Svečanost je trajala nekoliko dana. I govori se da je tada poginulo 70 tisuća zatočenika. Ali tko može vjerovati da bi tako mnogo ljudi mirno, poputovaca koje vode na klanje, otišlo na žrtvenik? Koliko je tih žrtava bilo, to je vrlo kontroverzno pitanje iz više razloga. S jedne strane, Španjolci su imali kako razloga da taj broj ističu i da pretjeruju. Kako bi opravdali nekako svoje, ono što su napravili tamo, one su tu civilizaciju uništili definitivno u, u, u vrlo kratkom roku, i jedna, jedan od, jedno od opravdanja je bilo je to da je trebalo e, taj strašan običaj iskorijeniti. Španjolci su govorili o desecima tisuća, stotinama tisuća žrtava godišnje. Sami asteci su isto možda pretjerivali, upravo radi onoga što sam malo prije govorio, da bi više impresionirali i više držali u strahu te svoje podjarmljene susjede. Prema tomu do pravih brojeva je vrlo teško doći. Ja ću spomenuti dva koja se obično spominju. Jedan je da je prilikom posvećivanja toga glavnoga hrama Templa Major u Tenoštitlanu negdje pod kraj 15. stoljeća dakle prije dolaska Evropljena bilo žrtvovano oko 20.000 ljudi za tu jednu, jednu priliku drugi smatraju da je godišnji broj žrtava prinošenih bogovima na cijelom prostoru koji je bio pod kontrolom steka bio oko 20.000 ljudi u svakom slučaju su to brojke dosta velike ali to je zapravo dobrim dijelom pogađanje Možda je dobro još reći 20.000 ljudi u odnosu na koliko. Pretpostavlja se da je astička vlast se rasprostirala na nekih 5 miliona ili nešto, nešto malo više, 5-6 miliona ljudi. Hernan Cortez isplovio je prema Yucatanu 18. velječe 1519. godine. Sa sobom je imao 11 brodova, 508 vojnika i oko stotinjak mornara. Još je imao i 16 konja. ta je životinja bila posve nepoznata u Americi. U ožujku 1519. korte se iskrcao u Tabasku, gdje je ostao neko vrijeme kako bi prikupio obavijesti o toj novoj zemlji. Nakon kratkog sukova s lokalnim stanovništvom pridobio je njihovu naklonost. Od njih je dobio darove. Među njima je bilo i 20 žena. Jednu od njih po imenu Malinče ili Marina, Cortes je oženio i s njom će imati i sina Martina. Cortes je onda odplovio iz Tabaska i na jugozapadnoj obali Meksika osnovao je koloniju po imenu Veracruz. To je napravio kako bi vojnici postali civili, onda su ga ti civili vojnici izabrali kao glavnog suca i kapetana kolonije. Tako se Cortes oslobodio vlasti guvernera Kube. Svo vrijeme Cortes je radio nešto što niti jedan španjolski zapovjednik ekspedicije nije prije njega radio. Stalno je uvježbavao svoju malobrojnu vojsku i od nje napravio povezanu i uvježbanu postrebu. Ali niti to stalno vježbanje nije ga uvjerilo u to da će ga vojnici slijediti u onome što je on naumio. I zato je napravio prvi od svojih nevjerojatnih poteza. Spalio je brodove i tako svojim vojnicima i mornarima dao do znanja da postoje samo dva načina da odu iz Meksika bogo biti ili pobjednici ili mrtvaci. Sretni smo da imamo puno podataka o tome, najbolji su iz dva izvora. Jedan od njih je Bernardino de Sahagún, koji je bio fran misionar u Meksiku vrlo brzo par godina nakon osvajanja. Neki ga smatraju kao nekakvim pravocem svih etnog etnografa. Jer je bio u mogućnosti uočio je da ta povijest jedne nestale države, jedne nestale civilizacije zapravo još uvijek oko hoda oko njega i on je mogao razgovarati i intervjuirati ljude azteke koji su još bili živi, koji su preživjeli e, osvajanje i zapisivati njihove priče o tome kako su stvari nekad bile. Ja. On je čak radio i upitnike nekako slične, kao što su puno kasnije radili etnografije o tome kakvi su bili njihovi bogovi, kakvi su bili običaj i tako dalje. Tako da tu imamo jako puno krasnih podataka. Druga knjiga koja je izvanredno začitati jer je strašno napeta i nevjerojatna to je e, Bernal Díaz del Castillo koji je bio jedan od konkvistadora, jedan od nižih zapovjednika Kortesovih e, koji je napisao svoju povijest osvajanja Meksika. Doduše bio je već stari, star čovjek tada. On je to napisao 50 godina nakon osvajanja, ali to je za kao da ste tamo. Hernan Cortes je u mladosti bio divlji mladić koji je često zapadao u nevolje zbog svojih ljubavnih pothvata. Odustao od studija prava i sanjario životu punom pustolovina. Svoju prvu priliku za put u novi svijet propustio je jer je pao s kamenog zida koji je okruživao kuću jedne dame koju je salijetao. Ali sada je Cortes bio usredotočen na cilj. Doći u novi svijet, obogatiti se i postati moćan. Sav je svoj novac dao za opremanje ekspedicije. Založio je sva svoja imanja. Obećao mnogim trgovcima udjelu plijenu koji je bio i tekako dalek. I krenuo je prema obalama Jukatana. Korte se iskrcao na kopnu u Srednje Amerike 1519. godine sa 450 ljudi koji su došli nekoliko brodova. I iskrcao se... Unatoč tome što ga je tadašnji guverner Kube, koji ga je prvo bio poslao, pozvao. Dakle, iskrcao se protiv e, naredbi svojeg neposrednog zapovjednika. To je poslije izazvalo koje kakve komplikacije. Tamo je e, u Veracruzu se iskrcao, današnjem, te, na obali Meksičkog zaljeva. E, iskrcao se 500, 1519. godina koja je bila po kategoriju e, kalendaru godina koja se zove Jedan Trska, Sejakatl a to je ujedno bilo i jedno od imena Kecalkoatla jednog od glavnih bogova za kojeg se mislilo da će doći negdje sa te strane jer je bio prognan pa, pa se očekivao njegov povratak dakle tu je već nejako su se neke stvari potrefile i poslije se na veliko govorilo povjesničari su govorili na veliko o tome da je zapravo tadašnji astički vladar, a to je bio Moktezuma, bio je prije jedan još, koji se isto zvao, pa ga se obično zove Moktezuma drugi, da je bio dosta nekako e, neodlučan vladar i da je bio dosta sujevjeran i, i zbog toga je od početka nekako pogrešno pristupio tim, e, tim Španjolcima koji su dolazili u malom broju i koji je vjerojatno mogao u prvom trenutku zapravo uništiti. Onih ih je umjesto toga pustio da dođu u njegovu prestolnicu, da dođu u Teneštitlan i oni su onog momenta kad su došli u prvi kontakt s njim, ga zgrabili i zarobili. E, nadajući se da će na taj način zapravo državu kroz njega moći kontrolirati. Sada je Cortes imao u rukama aztečkog vladara Tlatoanija, ali bio je u središtu neprijateljskog teritorija. Bernardino de Sahagun piše. Kada je top ispalio jedan hitac. Sve je bilo u neredu. Ljudi su bježali na sve strane. Samo su bježali, kao da ih netko goni. Sve je bilo kao da su pojeli one gljive kojima su se drugirali. Kao da su vidjeli nešto strašno. Terori strah su ih potpuno svladali. Kao da je svatko izgubio srce. Čak i prije mraka panika se proširila gradom. Kad je došla zora, izvikivač je vikao koje sve stvari treba dati španjolcima. Bijele tortilje, pečene kokoši, jaja od kvočaka, drva za potpalu i ugljen. Također su tražili zemljane posude za kuhanje, malene i velike pehare za vodu i šalice. Jer, kao, to je sve Moktezuma tražio. Također su pozvali sve plemiće, koji nisu više obraćali pozornost na svog vladara, već su bili ljutiti na njega i nisu ga više prihvaćali. Ipak, dali su španjolcima sve što su oni tražili. Pa! Tako je Cortes postao gospodar Tenočtitlana, grada od više od stotinu tisuća stanovnika. Ali tada je došla za njega nova opasnost. Guverner Kube Diego Valasquez poslao je novu ekspediciju koja je trebala oduzeti Cortesu sve vojnike i njegove ovlasti. I Cortes je krenuo prema obali Meksičkog zaljeva. U gradu je ostavio posadu od 80 španjolaca i par stotina domorodaca, njegovih saveznika za pobjedništvo nad posadom predao je svom kapetanu Pedru Dalvaredu, a on je pak bio najneoprezniji od Cortesovih kapetana. Španjolaca je ipak bilo jako malo, oni su bili u gradu 200.000 stanovnika i nisu mogli zapravo dalje e, ići sa svojim idejama o osvajanju i grabljenju ogromnog bogatstva koje su vidjeli oko sebe bez nekakvih pojačanja. E, ovako, sad, to je svetricamo telegrafska povijest tih događaja. Što se dogodilo? U jednom momentu je e, Cortez se vratio na obalu Mesičevu zaljeva da bi riješio probleme koje je imao sa svojim zapovjednikom Skube koji ga je tražio da se vrati on je zapravo obrlatio tu nekakvu ekspedicijsku, ekspediciju koju je guverner Kube poslao za njim i na taj način je došao do pojačanja i vratio se natak u Tenoštitlanca hiljadu ljudi plus još dosta saveznika indijanskih koji su to usjetili da je došao trenutak da se oslobode astičkoga jarma da tako kažem. Međutim, u međuvremenu su njegovi zapobjednici u tenoštitlanu zabrljali. Tamo je naime bio u vremenu jedan veliki e, religiozni festival e, gdje je Alvarado, koji je bio njegov zamjenik tadašnji, napravio zapravo masakar. Nije nikom jasno još do danas zašto se to dogodilo. Iskazi o tomu su vrlo proturječni. E, da li je Alvarado jednostavno se prestrašio nečega, na tom u festivalu, jer to vam je bilo na tom glavnom trgu, masu ratnika koji doduše nisu bili naruženi, ali su bili paradno obučeni, koji su cijele dane tamo plesali i tako dalje. Možda su se španjolci jedno, jednostavno prestrašili i odlučili da treba nešto poduzeti. Možda su osjetili da su na tom mjestu sada, da je tu e, krema, ona, onaj cvijet elite Astečke, da je možda sad trenutak da ih treba, da, da je zapravo mogućnost da ih se uništi. I oni su to pokušali napraviti, de facto su napravili jedan na strašan pokoj gdje je nekoliko desetaka ljudi izginulo i taj, među njima najveći dio elite Astečke, ali ipak to nije bio smrtni udarac Astečke civilizacije i se to da kad je konačno Kortez se vratio natrag i sa pojačanjima i svim sredim skupa, oni su bili prisiljeni za tvorit u u jedan mali blok zgrada zapravo u Tenoštitlanu i tu su bili pod opsadom, e, mislim, negdje oko dva mjeseca. Kad su zatočili Moktezumu, Španjolci su uzeli još nešto. Naime, kada su se prvi Španjolci iskrcali u Srednjoj Americi, primijetili su predmete od zlata. I glad za tim plemenitim metalom vodila je mnoge u novi svijet. Kada su zatočili Aztečkog vladara, Španjolci su krenuli u njegovu riznicu. U 12. poglavlju svoje knjige Bernardino de Sahagun piše... Kada su otišli u Moktezumino skladište, u mjesto zvano Totokalko, gdje je Moktezuma držao svoje osobne stvari. Sretni i orni tapšali su jedni druge po leđima, tako je radosno bilo njihovo srce. A kad su stigli, kad su ušli u kuću blaga, bilo je to kao da su ušli u raj. Tražili su posuda i žudili su za svime, jer bili su u vlasti svoje pohlepe. Uzeli su sve što je posjedovao Moktezuma, njegove osobne stvari, sve od njih bile su dragocjene. Ogrlice s teškim kamenjem, vrpce za ruke s kvecalovim perijem, od zlata, privjeske za zglobove s malenim zlatnim zvoncima i kraljevske krune i odjeću, uzeli su sve. Španjolci su još uvijek držali Astečkog vladara, ali tada je došlo do nečega što iznenadilo Španjolce. Naime, Astečkog vladara, Tlatoanija, može se smijeniti ako ne vrši dobro svoju dužnost. Španjolci nikako nisu poznavali tu praksu. I zatočeni Mokte Zuma je prestao biti Astečki vladar. Na kraju je on i ubijen. I onda je na njegovo mjesto izabran Kvitlavak. To je bio predzadnji Tlatoaniji, Astečki a Moctezuma je ubijen i to isto nije potpuno jasno što se desilo, prema jednomu jednom su ga kamenovali njegovi vlast, vlastiti suran, sunarodnjaci, a prema drugomu su ga zapravo ubili Španjolci. Sjel je te opsada i nakon otprilike dva mjeseca je e, Cortez zaključio da se da mora pobjeć, maknuti se iz, iz tenčitih da se ne može u njemu održati i to je ona takozvana noć triste tužna noć. Kad su španoski konkristadori u silne gubitke, pola, pola ih je izginulo tom prilikom, se probijali iz kroz preko jezera, kroz te nasipe. Sjetite se, to je bila jedna pozicija iz koje je bilo vrlo teško izaći. Tom prilikom su pogubili najveći dio onog zlata po koje su zapravo došli, jer ga se nisu htjeli odreći, a trebalo je prijeći preko tih voda, pa su padali u kanale i davili se unutra pod kilama i kilama zlata koje su nosili na sebi uglavnom, oko polovice njih se spasilo, maknuli su se u jedan grad koji se zvao Tlaškala, postoji danas Tlaškala, gdje su našli podršku u jednoj od tih država koje, koja je željela se osloboditi vlasti Azteka i tamo su se ponovo nekako stabilizirali, opet oformili, sakupili jako puno domaćih pomoćnika i nakon, ja mislim, nekih pola godine, otprilike krenuli u ponovo osvajanje Šitlana. Ali satih ih je bilo i sami Španjolaca je bilo, mislim, otprilike tisuću se nakupilo, a saveznika je navodno bilo možda oko 200 tisuća. Prema tomu zapravo je pad, definitivni pad Astečke države i pad azteka omogućila ta sil, silni gnjev nekadašnjih podanika te države koji su se priključili europskim osvajačima. Do tada Cortes se izvukao iz mnogih najgled bez izlaznih situacija. Uspio je na svoju stranu pridobiti čovjeka koji je poslan da bi ga smijenio. Uspio preživjeti u zemlji koju je napao i čijeg je vladara zatočio. S malanom je posedom držao središte glavnog grada Azteka. Ali tada je došla takozvana tužna noć. Bernal Diaz de Castillo, još jedan od Cortesovih vojnika koji opisao osvajanje Meksika, ovako opisuje tu noć. Mnogi su nas odredi napadali, kako danju, tako i noću, i barutnog praha je polako nestajalo. Isto se događalo i s vodom i hranom, i velike je Moktezuma bio mrtav i oni nam nisu bili voljni dati ni mira, niti primirja, koje smo od njih tražili. U stvari, gledali smo smrti u lice, i svi su mostovi bili podignuti. Zato je Cortes sa svima nama, kapetanima i vojnicima, odlučio da tijekom noći moramo otići. Usto, među nama je bio i vojnik po imenu Botelo, Navodno iskren čovjek, učen u latinskom, koji je bio i u Rimu, iza kojeg su govorili da je čarobnjak, a neki su ga pak zvali i astrolog. Tebotelo je rekao da je prije četiri dana saznao, bilo bacanjem kocaka, bilo pomoću astrologije, da ako sljedeće noći ne napustimo Meksiko, ako budemo još čekali, nitko od nas neće izaći iz ovoga mjesta živ. Portes i njegovi vojnici, saveznici, iskrali su se iz grada. Noć je bila kišna. Oko ponoći, stotinjak španjolaca i par stotina njihovih saveznika počeli su prelaziti jedan od mostova. Ali tada su ih otkrili steci. Dok se to događalo, počeli su se oglašavati glasovi, trube, uzvici i zvižduci koji su na njihovom jeziku pozivali narod Tlateloka. Izađite odmah sa svojim kanujima jer oni odlaze. Sasjecite ih tako da nitko od njih ne ode živ. Kad smo najmanje očekivali, vidjeli smo mnogo odreda vojnika kako kreću prema nama. I jezero je bilo tako puno kanua da se nismo mogli braniti. Strahujući od toga da će nas sve pobiti, napredovali smo preko nasipa i susreli smo još mnoge odrede naoružane velikim kopljima i koji su čekali na nas. I oni su izvikivali ružne riječi i uzvikivali, o razbojnici jeste li O razbojnici jeste li još živi? Ali Kortas je i to uspio preživjeti i vratio se ponovo u Tenočtitlan ovoga puta u pratnji novih saveznika i počeo je s opsadom grada. Na kraju Kortas je svom kralju mogao napisati da je grad Tenochtitlan zauzet po drugi puta. Ovoga puta iz njega Španjolci neće otići. Korte se uspio u nevjerojatnom pothvatu. U povijesti je teško naići na nešto slično tome. Ali azteci i drugi domoroci skupo su platili taj pothvat. Bernardin de Sahagun ovako je opisao trenutak poraza i odlaska steka iz njihovog glavnog grada. Malu su djecu ljudi nosili na leđima, poslu da se čuo plač. Ali su se neki veselili i zabavljali dok su hodali po toj cesti. Oni koji su imali čamce otišli su već tijekom noći, iako su neki otišli i po danu. Činilo se da se sudaraju dok su odlasili. Španjolci su duž puta pljačkali ljude. Tražili su zlato, nisu marili za zeleno kamenje, za kvecalovo perje ili za tirkiz. Tražili su ga posuda, u njedrima žena, u njihovim suknjama, u odjeći muškaraca i u njihovim ustima. I Španjolci su birali i otimali lijepe žene, one slaganim tijelima i svijetlom puti. Također su izdvajali muškarce, one koji su bili jaki, one koji su bili u najboljim godinama i mladiće. Oni su im trebali postati glasnici i sluge. Neke su žigosali po obrazu, neke su označili po ustima. Cortes isrušio carstvo Azteka. On će pak umrijeti sam, star i u dugovima. Te dvije godine koliko mu je trebalo da sruši carstvo Azteka, uzele su mu zdravlje. Asteci i domoroci skupo će platiti te osvajenje, a Srednja Amerika zauvijek će biti promijenjena, govori dr. Stašo Forenbacher s instituta za antropologiju u Zagrebu. Opsada je bila duga i krvava, žrte su bile strašne na strani Azteka. Na koncu njihov, taj vladar koji je zamijenio Moktezumu, Dakle, Kvitlovak je umro relativno brzo od boginja, morate računati na to da se evropljani donijelite koje kakve bolesti. I to je bilo, dakle, ne samo rat, nego i bolesti su ih desetkovale. Na njegovo mjesto je došao konačno temok, to je bio zadnji, zadnji tlatoani, astički, koji je relativno kratko vrijeme onda vodio još otpor. Na kraju su se bili povukli u Tlatelolko, to je bila tržnica i e, tamo su zapravo se dugo još opirali, da bi na koncu njih i mali broj kojih je ostalo, ostalo se predao. I onda su ih španjolci usudili na smrt zapravo i pogubili. E, danas je to interesantno, znači Tlatelolco je jedno od, jedan od kvartova grada Meksika danas, veliki trg. E, zove se Plasa de, de las Stres Culturas, trg triju kultura. Imate na njemu sačuvanu jednu astičku piramidu. i Jedan e, srednjovjekovni Samostan s crkvom i jednu modernu građevinu. To je nekako simbol rađanja u, u, novog Meksika, današnjeg Meksika u krvi. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkove emisije obrzanog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Eno Altić, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.